Kapittel 21 Nå hadde Israels menn sverget i mispa og sagt, «Ingen man av oss skal gi sin datter som hustru til Benjamin.» Derfor kom folket til Betel og ble sittende der framfor den sanne Gud til omkvelden, og fortsatte å heve sin røst og gråte svært voldsomt. Og de sa om og om igjen, «Vorfor Jehova, Israels Gud, har dette skjedd i Israel, så det i dag savnes en stamme av Israel.» Og det skjedde neste dag at folket begynte å stå tidlig opp og ha bygget alter der å offre brennoffer og fellesskapsoffere. Så sa Israels sønner, «Hvem er det blant alle Israels stammer som ikke er kommet opp i forsamlingen till Jehova? For det er blitt avlagt en stor edd med tanke på den som ikke er kommet opp till Jehova i Misba, og den lyder, «La han visselig lide døden!» Og Israels sønner begynte å følge anger med hensyn til sin bror Benjamin. Derfor sa de, «I dag er en stamme blitt hogt av fra Israel. Vad skal vi gjøre med dem som er igjen for å skaffe dem hustruer, nå da vi selv har sverget ved Jehova at vi ikke skal gi dem noen av våre døttre til hustruer?» Och de sa videre, «Hvilken av Israels stammer er det som ikke er kommet opp til Jehova i mispa?» Og se, «Ingen fra Jabers Gilead var kommet til leiren til menigheten. Da folket ble telt, se.» Da var det ikke en man mann derav innbyggende Jabers Gilead. Derfor sendte forsamlingen tolv tusen av de tappereste mennene dit, og befalte dem og sa, «Gå av sted, og dere skal slå innbyggende Jabers Gilead med sverdets egg, også kvinnene og de små barna. Og dette er hva dere skal gjøre. Hver man, og hver kvinne som har erfart å ligge med en mann, skal revie til tilintetgjørelse.» Men blant innbyggende Jabers Gilead fant de 400 piker, piker, som ikke hadde hatt omgang med en mann ved å ligge med en mann. Så førte de dem til leiren i Kilo, som er i Kanans land. Og hele forsamlingen sendte nå bud og talte til Benjamins sønner, som var på Rimons steile klippe, og tilbød dem fred. På den tiden kom derfor Benjamin tilbake. Så ga de dem de kvinner som de hade latt leve av, kvinner i Jaberskiliad, men de fant ikke mange nok til dem. Og folket følte anger med hensyn til Benjamin, fordi Jehova hadde laget et brudd mellom Israels stammer. Derfor sa forsamlingen selvste, «Hva skal vi gjøre med dem som er igjen for å skaffe dem hustruer, ettersom kvinnen i Benjamin er blitt tilintet gjort?» Så sa de, «Det befinner seg en eiendom for dem som har sluppet unna av Benjamin, så ikke en stamme utslettes av Israel. Vi for vår del har ikke lov til å gi dem hustruer av våre døttere, for Israels sønner har sverget og sagt, for bannet er den som gir Benjamin en hustru. Til slutt sa de, «Se, det er en høytid for Jehova år etter år i Kilo, som ligger nord for Betel, øst for den landveien som går opp fra Betel til Sikem og sør for Lebona. Så befalte de Benjamins sønner og sa, «Gå av sted, og dere skal ligge på lur i vingårdene, og dere skal se etter, og når nå Kilos døttere kommer ut for å danse ringdanser, da skal dere komme fram fra vingårdene.» og vær især med makt bortfør en hustru til seg selv av Kilos døttere, og dere skal dra til Benjaminlandet. Og det skal skje, dersom deres fedre eller deres brødre kommer for å få en rettssak mot oss, at vi da sannelig skal si til dem, «Vis oss gunst for deres skyld, for vi har ikke tatt en hustru til hver av dem i krig. Det var jo ikke dere som ga dem til dem på et tidspunkt da dere ville ha pådratt deres skyld.» Da gjorde Benjamin sønner akkurat slik, og de begynte etter sitt antall å bortføre hustruer blant de kvinnene som deltok i ringdansen, kvinner som de rev bort. Deretter dro de av sted og ventet tilbake til sin arvelodd og bygde opp i en byene og bosatte seg i dem. Og Israels sønner begynte på den tiden å reise derfra, hver til sin stamme og sin slekt, og de dro bort derfra, hver til sin arvelodd. I de dager var det ingen kong i Israel. En hver var vant til å gjøre det som var rett i hans øyne.